Leizarraga beskoitzeko elkarteak egiten hauko gomita bat, abenoren amase juntan egu berriko kantaldia. Antolatzen maitu zide, bide hor sartztuko gira egu berriko hortan kantaldien giroan eta hau da zer bat inala ardura egiten duziena, urte du egiten duziena? Bai, eta, bon, duan den urte arte, gau behila deintzen ginoen hori, eguerriko gau behila, eta, bon, hoai formula pixka bat kanbiatu dugu, zeren eta dakizuen bezala edoez, hoai bat badugu antzoki berri bat bezkoitzen, eh? kulturgune berri bat, eta oso oso eh, egokia dena, eta are, eh, antzerki, kantaldi, eta eh, kulturari buruzko eh, ikusarri guziendako, eta beraz eh, ara jendeak antzoki batetan eta bezala jarriak dira, eta eta ongi jariak, eta akustika biziki ona eta beraz, uh, kantaldi moduan berriz uh, sartu dugu, baina bon egubirkugau behila bat izanenda. Zer da, lehen kantaldietan, hau egiten dena gela horretan? Eh, eh, lehen eta haiek ho eh, bai eh, gela hori ireki dute herriko eh, itsakkiireki du eta uri astapenean eta hobai hartino izan dira antzerki batzu eta lehen kantaldia eh, euskarazko lehen kultur emankizuna eraranginezake. Bo azki izan nadin jendeak jagidik izanen dira, me ez dira mainak izan ere? Eh? Hora hori bera jendeak jarririk izanen dira, gainera uh, antzuki batetan etan bezala, eh? fotoelo uh, eder batzuekin eta hara, eh? Eh? ipurdia untxa jarria, eta bon, hatik kasuman behar da, zenta gela hori eh, hola ibiltzen da edo sutik ere egoiten aldira jendeak, eta jakin behar da jarririk eh, diderari jendeak, euntala atanoitoki bakarrik badela, eh? mm -hmm. eta aldiz sutik hiruan bat sartze, bainan guk nahiago dugu eta kondizione honetan eta egin gau pasa hori. Beraz, abendu lehen amase ian, zeten horretan hasiko da eta norri zainitu zior, gomitak. Bon, beraz, gaua e, hasiko da sortziontan, xusen, e, argatxeko sortzietan, bon, negua da, gainera, bon, e, hiru talde izanen dira lehenik lehizarragak, e, beraz, agura egin hendu, eta e, publikoarekin ere e, kantu bat edo bestemanen. eta gero, e, bon, bi talde gomitatu ditugu, e, otxalde taldea, eta pixka bat herrikoa, eta, eta hiru soinu, e, e, hiru soinu ezagutua dena ere, beraz, hor, bi kantaldi izanen dira e, bi horren moztura tipikatuekin ostatua irekitzeko gizan baran kantaldi den ostatua zerratua eh ara e, ostian hartzenuena eh hoberenetan eta entzuteko gizan eta gero buhurtzeko denek algareki e, publikoarekin eman ditugu kantu bat edo beste pantailan gainean hitzak emanak izanen dira eta ara kantatzeko gizan Ziek, eranen dut, Otsalde Taldeko gidea baitzira ere, berriki ateratzen duten dizka, Hiru Soinuk ere lan berriak plazaratzen dugu, he? Eh? Hara, eran ginezake, lan berriak edo berriak eta berritzuak eta presentatuko dituztela, plazerekin biztanda, eh? Hiru Soinuk grabatua dute dizka hori eta iduriz ateratu izanen da orduko, salgai ere izanen dira, sede horiek publikoaren dako. Eran duzu, soinu e, daia pasatzen baita, sartzearekin e, batean badilela goxoki batzu, zarda histori hori? Bon, egu berri da, eta beraz, hamabi horotan da sartzea, ostatuan bon, edariak prezio e, hoberenetan izanen dira, baina, e, jakimea da, elkarteak elkartean badira hirotan ainkide, Eta beti plazire egingo dute eta hara, hor egubirkioko soki batzu, bizko txat, abar prestatuko dituzte eta jender e ofreituko eta e -kantaldi, e kantaldi aburratzean. Mm Habe -hmm. nuaren, hamar sei untan, beraz, larun bat gauean izan dena itzordua eta ola, gela behi hau ezautzen alko usiere, ez bali mazizte sekulan izanak. Parada da, Leizarrakako lagunek ba usie beste itzorduriko aia? Bon, ez gu elgarretatzen gira hilabetero, eh? hilabetero bezkoitzen kantuz egiten dugu, eta egiean urtero taldeari da emendatzen, eta gero bi hitzordu eh, prinzipalak bat ditugu, udan bez kanta-kanti gaua eta neguan bez kantaldi hori edo gau behila, gau pasa hori. Nikusiko mm -hmm. ziren, nora ibiliko dena urtengoa eta berdin uh, formula aldatuko urte batetik besterat? aldatuko ezdakit bana hasteko e, biztanda e, talde hortan ba, ba, gira handana bat e, nahi dugudi e, kantaldi, kantaldi horiek pixka bat eta begiz rripiztu bekoitztzen eta hoi e, gela hori izanez e, e, pa, parada izanen da pentsatzen dut urtean zehar e, gau pasoatzenen antolatzeko. Mm -hmm. Milesker behinte geralbide eta azkenik menaz gela egsa izain da atzebaiteko kanputtik aldu direndaako, Bai, e, e, eta herrian berian da, e, Elizan onduan, eta aparkalekuak e, urbildi da, e, gelaan onduan bada aparkaleku berri bat, eta idikia izan endena ordukoz, eta beraz biziki da atsemiteko.